Ba, igunon koldo hemen endaiako tren geltokitik, erran arko denuken endaiako desertu geltokitik, espaita inan nior goizontan hemen endaiako geltokien. Normalean, jende harapona igintzen da, ba, baion aldera abiatzeko, doa, kiz aldera abiatzeko, aldiz goizontan eh, lan kodigoaren erreforma dela, eta sindikatu guztiek, eh, grebat lialdi guztiek, ba, esen zefketa tren zerbitzu eh, guztietan, eta erranda iteke, sekulako harrakazte izan duena, Ez baita bat trenik ez, ez zeneta, ez da ere iztuten ere emendik. Errame arda eh, autobuses, bai elduko era lehen autobuses arbitzuat eh, ordu bat inguruan, bai eh, akizengu ez ikk baina aldiz hemendik iztengo den lehen trenak izango da atzaleko zeirak la orden gutxitan Paris-Montparnaz era da lehen eh, trenak, zeirak la orden gutxitan. Eta abiatuko den, lehen zerbitzua, debo, autobus zerbitzua, ez zen zafak horrezkatu behitut preen zerbitza autobus zerbitzua bat unguazik, beraz abiatuko den, lehen autobusa ordu baten akizera izango da, lauretan ere akizera, bostan ere akizera, eta beraz erramezela zehiena orde gitan Parixira, hori bai PGB izango da, hori mantendua da, eta akita harratzaldeko zeiretan e, bordelera hau ere autobusez. Oie dira, emendik abiatzeko diren e, Autozko tren serviceu bakarra erraner da bidaiarietan ere ikust zituz bie dailu bidaiari ordirela batzu direla topu horren ditu sektore direna gipuzkoatik honera ezekizelako greba zenik bide bestela mugimendu gutxi lehiak guztiak informazio bule, bulego guztieti txia dira eta hieran ez da inor inor ikusten hemen telsoftionetan e,